Biltzarean eta ez da badan zigitza honartu artean, hainbat galdera egin izan dira, bandezagun, arzain go lanaren inguruan eta laguntzeko hartzen arzainaraltziren neogien inguruan. Puntzuan nik ere, Eskoalde Kontseroren izenean behiz eman dut orailakina den Eskoalde Kontseroren postua, baina nahi patugut ere ministroari, jada nik hainbat neogitzen, badira, goi behar noan eh, bortuetako arzain bizia eta bizia ekonomikoa laguntzeko neuerriak badira, aspaldiruntan adostu ari denak esko dekonserorekin, estatuarekin eta europarekin jakin merda beaz joan den primaderan eh, Nikola Hulok haipatu zularik arzen xartzeko erabakia hartua zela edo hartzeko zela prefetak eh, bunzatu izan du eh, konsertazio fase bat eh, iranduena duela guti arte eta hor eh, E hainbat hauttetsi uh, eta ere uh, elkarteetako kideak uh, uh, prepetarekin hiru aldiz, eta hor uh, sakon du zehaztu eta adostu ditugu uh, beste hainbat neugi berri ere berriak eta ausartak eta importanteak izanen nirenak goimendian uh, azzaingoaren bizim moldea hobetzeko, eta ere zaintzari buruzko hainbat neugi uh, laguntzeko ere. Guaiak teo izan diren baino hain nintzen zo hobiako. E, nik alde indut ministuari egun berean adurztuak izan diren pundu horiek haipazitzen, ez da egina izan.